Liden Kirsten spørger sin moder, er her falken tog. Men haver jeg mig aldrig en broder, For de haver ham spændt ud i tårnet. Jo, vist haver du dig en bold Herre Falkentog, Men han ligger fangen ud i kongens vold, For de haver ham spændt ud, ud i tårnet. Og hør, kære moder, Både færre og fin Herre Falkentog, Må jeg ikke hente kære broderen min, For de haver ham spændt ud, ud i tårnet. Nej, kom, Kommer du ud i kongens vold, herre Falkentog, Så kommer du aldrig mere derfra, For de herrer har spænd spændt ud i tårnet. Jo, du har opdraget en datter så fin, herre Falkentog, At hun nok skal kunne hente broderen sin, For de herrer har nem spændt ud i tårnet. Liden kirsten hun ganger så stolte, herre Falkentog, hun skudde de fogler så bolde, for de hører har spændt ud i tårne. Hun skudde de brune, hun skudde de grå, herre De vildeste lag hun sad loppen på, for de hører ham spændt ud, ud i tårne. Liden Kirsten sprang til højen hest, herre Falken og så red hun, som hun kunne bedst. For de herrer har nem spændt ud i tårnet. Og da hun kom til borget, led herr Der stod kongens frille kvinde og hvilte så ved, For de herrer har ham spændt ud, ud i tårnet. Her står du, kongens frille kvinde, her Falken tog. Vis mig det hus, hvor de fanger ligger inden for De herrer har nem spændt ud i tårnet. Østen i vores gård, der stander et hus, her Falkentog. Der sidder de fanger uden ild og lys, for de haver har han er spændt ud i tårnet. Men der er for dine låse så stor, her Falkentog. Den drager ikke for dine fingre så små, for de haver har han spændt ud, ud i tårnet. Femten navler så en lille pin her falgentog, dem tog hun fra, og så gik hun ind, for de her var han spændt ud i tårnet. Men hør du det, kære bruderen min her to. Hvorfor har du sådan laget dig bindt for de her og har dem spændt ud i tårne? Mig band er 4 eller 5 her falken to, Med mig band 30 stærke mænd for de her og har dem spændt ud i tårne. Jeg står jeg er en kvinde og en her falken to, men 30 mænd skal med mig min for de her han har spændt ud i tårne. De skal aldrig komme mig, sådan er herr Falgento, at de skal få tøflene mine tær, for de herrer har han spændt ud, ud i tårnet. Så tog hun ud, kære bruderen, sin herr Falgento, så sat hun kongens frile kvinde ind, for de herrer han er spændt ud i tårnet. Du hilser kongen om, det er ham imod, herr Falgento. Så kan han møde mig på marken ude, For de haver han er spændt ud i tårnet. en Kirsten, hun sprang til højen hest, Herre Falkentog. En spruder, han sad al for hendes bryst, For de haver han er spændt ud i tårnet. Da de kom på marken frem, Herre Falkentog, Der mødte de konge med alle hans mænd, For de haver han er spændt ud i tårnet. Skam skal du få, Jomfru Liden, her herr tog Hvis du rider bort med fangerne min for de herrer har dem spændt ud i tårne. Kære bruder, du holder min hest ud i tøm, herr tog men jeg står og staler med dem, for de her har dem spændt ud i tårne. Hun huggede fire hun huggede fem, herr til sidst håkkede hun alle kongens mænd, for de haver han spændt ud, ud i tårnet. hun er kongen med sin kniv her falgendog, At du ikke danner kongen, skulle du miste dit liv, for de haver han spændt ud, ud i tårnet. hvis du er de, som du er bold, falken falgendog, der bør du have kongerige i vold, for de haver han spændt ud, ud i tårnet. Vil er jeg byrdig, som jeg er bold, herre Falkentog, men aldrig får jeg, jeg i kongerige i vold, for de haver han nem spændt ud i tårne. Vil du elske mig til din død, herre Falkentog, der skal du bære guldkronen rød, for de haver har nem spændt ud i tårne. Jeg gerne vil jeg være din hjertens kære herre, herre Falkentog, både dig og de land vil jeg er for Falkentog. For de haver han spændt ud ude i tårnet. Nu haver liden Kirsten forvundet sit nød, herr Falkentog. Du bærer hun hver dag guldkronen så rød, For de haver ham spændt ud, ud i tårnet. Hendes broder han fik for at fange, han var herr Falkentog. Den vildeste jomfru i kongenskov, For de haver ham spændt ud i tårnet.